Inden vi går i gang med dagens afsnit, så skal dig, der lytter med, vide, at vi kommer ind på nogle alvorlige samtaler, hvor vi snakker om det at udøve selvskade. Hvis du går med selvmordstanker, er i en anden alvorlig livskrise eller er pårørende til en, så skal du vide, der er hjælp at finde dig ude. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra klokken 11 til 05, eller rådgivning via et chat med livslinjen mandag til torsdag klokken 17 til 21, og lørdag og søndag kl. 13 til 17. Husk at passe på jer selv derude, og husk, at der er hjælp at hente. Over, over på ja, tak. Ja, tak. Og hende.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 I dag skal vi snakke om konstant at blive målt og varet, hvorfor branchen er en af de mest stressende arbejdspladser i verden, og hvordan ens egen identitet bliver katalysatoren for sin død i branchen. Men først skal vi have præsenteret mine gæster, og det gør vi selvfølgelig i Tradition 2 ved at gennemgå deres restaurant-CV. Anders, velkommen til. Tak skal du have. Du er 34 år, været 18 år i branchen og er uddannet kok. Du har gået den helt klassiske vej ved at starte på kokkeskolen, blive kokkeelever, derefter kok og arbejde der op som sous og køkkenchef. Det, øh, det har du været nogle virkelig legendariske og anerkendte steder, som jeg vil mene, selv her og fru Hansen helt nede for at grænse af, kender til. Fordi øh, jeg kan se, at de steder, du har arbejdet, har nemlig en del kendiskokke bag sig. Øhm, så jeg tror, enten har man set dem på Godmorgen eller Godaften Danmark, eller som en del af et vægtagesprogram på TV2 eller et eller andet, kunne jeg forestille mig. Det er i hvert fald der, er, jeg selv oplever den tit. Men øhm, du har arbejdet som kok i øh, flere gummikkøkkener, som sagt, og så ved jeg, at du også har været konditerelev og øh, dessertkok. Og hvorfor ender man med at gå fra gummikkøkkenet og derovre til? Det har faktisk noget at gøre med det, vi skal snakke om i dag, lidt efter at jeg var blevet udlærende. Altså, jeg synes, det er udfordrende, og jeg mærkede faktisk, øh, at jeg var presset i det her fag, og så fik jeg den der idé om, at jeg havde set dessertkokke arbejde, ikke? de var altid rolige, og du ved, når, når service kørte, så skulle de egentlig bare lægge tingene på en tallerken, så jeg tænkte, det er ikke lige så stressende, mm. hvis jeg lærer at lave desserter og kan arbejde som dessertkokke, så, så kan jeg finde en, en større balance i det her fag. Det Kunne du så det? Overhovedet ikke. Nej, overhovedet ikke. Altså, øh, det, var, det var noget af en misforståelse. Ja. Jeg har også arbejdet et sted på et tidspunkt, hvor vi havde nogle virkelig sådan, øh, virkelig dygtige uddannede øh, dessertkogge, øh, og hvordan de står med deres små pincetter og lægger <laughs> deres petit four. Eller... <laughs> ja, jeg forstår godt, hvorfor du tænker, at det er mindre stressende, fordi ja. det, det er virkelig detaljeret perfektionistisk arbejde. Øh, men øh, er du stadig i branchen? Det er på en måde. Jeg er ikke ved fronten længere, jeg er vel trukket tilbage til kasernen, hvis man kan sige det sådan. Hvad betyder det? Jeg, jeg, det betyder, at jeg arbejder som faglærer på fødevareuddannelserne. Men er du så også med til sådan at uddanne kokke? Altså, jeg er meget ny i det her job, oh. men jeg har været indenover, og det, det er en vild ting. Ja. ja. Så har man lige været igennem hele manesien, og nu får man lov til at gå tilbage til rødderne, hvor det hele startede, Ja, det. Jamen, lige præcis, men også når du øh, tager de her elever op til en eksamen, der er det jo du har følelsen af, at det er dig, der er til eksamen. Ikke? Og nu har du lige pludselig mange elever, så du er til Svendemrøv mange gange på en dag. <laughs> og det, og jeg havde den her idé om, at når du bliver men så sidder du og drikker kaffe hele dagen, og det er opskrifter ud, og så skal du bare smage på en masse mad. Ikke? Og det, kom ja, virkelig bag, det kom virkelig væk på mig, hvor meget pres man kan opleve ved at skulle altså, eksekvere sammen med de her elever. Det der, man har forberedt den godt nok, fordi man føler, at det uh, falder tilbage på en, hvis klar. det ikke går dem godt. Og du, det ønsker man jo ikke. Det er en meget empatisk tankegang, synes jeg her. Jeg ja. tror, jeg vil være sådan der, show me what you got. Eller sådan, jeg tror, jeg vil være <laughs> lidt mere iskold eller ligeglad med det der. Ja, men det, og det skal jeg også prøve på. <laughs> og nu, nu er det noget mere. End. Ja. Øhm, Nikita, 31 år, været i branchen i 17 år. Startede som opvasker på en gro, da du var 14 år. Og så har du ellers været igennem alle øh, stillinger. Du har været opvasker, som sagt, tjener overtjener, restaurantchef, bartender, og så har du også drevet en uh, cocktailbar. Du har arbejdet på en gro, hotel og helt klassiske Alicarte-restauranter. Og så lå jeg mærke til, at du har arbejdet for den samme koncern i seks år, hvilket jeg synes er en ret lang levetid for det <laughs> samme sted. Ja. Man Fordi at jeg ved, at i branchen der er kæmpe udskiftning mange af de her steder, og øhm, folk lever ikke særlig længe det samme sted. Og så kom jeg til at tænke på, var du seks år det samme sted, eller var du ligesom rundt på søsterrestauranterne, for jeg kan se, at det er en større koncern, du har arbejdet for. Ja, jeg, øh... jeg bliver jo næsten helt rundt når du lister alle de her ting. <laughs> men men øh, jeg, jeg, var ikke, jeg var ikke det samme sted i seks år. Det er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg ville kunne. Jeg tror, jeg føler, sådan, næsten der er en eller anden form for levetid, hvor at man kan opnå så meget, og så skal, man, så skal man prøve noget nyt eller noget, eller videre. Øhm, men jeg tror, jeg var... Nu skal jeg lige se, om jeg hurtigt kan lave en lille count. Det må have været en fem forskellige steder, eller sådan noget, men hvor jeg så drev to af stederne samtidig mm. på et tidspunkt. Ja, jeg føler også, at, at når jeg øhm, får folk se CV tilsendt, inden jeg ja. præsenterer jer i programmet, der kan jeg også se, at... Øh, at det er de færreste steder, folk er flere år hmm. i, i træk. Kokkene, I er der ret lang tid ad gangen, men jeg føler måske også, at det er noget lidt andet, øh, uden helt at vide, hvorfor, hvorfor vi er sådan nogle og stænder, <laughs> og sådan, der er en sådan more royal. <laughs> jeg tror, jeg føler, at sådan, øh, altså det sted, jeg har været længst tid, var jeg i tre år. Og der følte jeg, at jeg var rigtig glad for stedet, men jeg var også bare blevet træt af at gå ud med skrald i det samme skraldrum. Altså nu måtte det godt snart være et nyt skraldrum. Mm -hmm. <laughs> det var lidt sådan, jeg havde det. Change of scenery på en måde. Ja, Anders, kan du ikke genkende til, at der er større udskiftning på gulvet, end der er i køkkenet? Eller synes du også, at der var stor udskiftning der? Jeg troede faktisk, det var sådan en rimelig even. Øhm, fordi jeg har oplevet mega stor udskiftning okay. øh, i køkkenet. Så jeg troede, det var mere lige... Men Jamen, det øhm, kan også godt at det er det. Altså ja. min er totalt øh, en fordom. Øh, det er bare noget, jeg synes... Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg tænker det. Jeg synes bare altid, at det har lignet, at det har været det samme hold af kokke, der har stået bag det der køkken. Jeg ved ikke, om det er, fordi folk står der længere tid, at jeg har tænkt det. Jeg tænker, øh, at... Jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg tror, at en af grundene måske også kan være, at ofte så front-of-house-personalet er måske folk, der studerer. Eller på en eller anden vis er det de ligesom ikke deres øh, levevej for evigt, eller hvad man skal sige. Mm. Så de er jo hurtigere inden og ude. Ikke? Mm. Jeg føler i hvert fald tit, at jeg har haft en, en levetid på mine medarbejdere, som har været sådan måske et år, inden de er færdige med deres studier. Så skal de ud og have et studiejob, og så stopper de helt automatisk. Ja, fordi du er stadigvæk i brænsen. Det er jeg. Du yes. er restaurantchef nu. Det er korrekt. Yes. Og, øh... Anders, jeg vil spørge dig om noget. Nu glemte jeg helt, hvad det var. Jo, hvor lang tid, tror du, cirka folk har været i et køkken de steder? eller hvor lang tid har du arbejdet for det samme køkken? Det er tre og et halvt år, men det var også et sted, hvor jeg stod i lager. Men efterfølgende, så tror jeg, det har været to år, Max. Okay. Men nogle af stederne er jeg også vendt tilbage til efterfølgende. Ja. Men sådan i et træk, der er det i hvert fald maks to år. Ja, det synes jeg faktisk er ret lang tid. Det synes jeg også, ja. faktisk. Altså, når man tager alt i betragtning, mm. altså, det er jo ikke lang tid, hvis man tager andre arbejdspladser altså, i betragtning, hvor <laughs> i to år. Nemlig, og man, man ser jo tit de der, altså køkken, de arbejder jo de der chak, så du ved, når køkkenchefen ryger eller skal videre, jamen, så tager han jo... Ja, hold, det har sådan en mere, så, ikke? Ja, lige ja. præcis, og det, det ser man jo ikke lige så meget på gulvet. Øhm, men øhm, jeg er også glad for, at øh, I to er med i dag, hvor vi skal lave øh, et afsnit, der hedder Eat Stress Repeat. <laughs> I dag skal vi snakke om stress, øh, det at blive ramt af det, hvordan man kan håndtere det, og hvorfor det findes så meget i lige præcis den her branche. Og grunden til, at øh, vi tre faktisk er samlet her i dag, er jo din fortjeneste, Nikissa. Ja, øhm, tak for det. Du har jo øh, faktisk været med i programmet før. Yes. Og efter din deltagelse i det afsnit, så stod vi to jo på hinanden på en i natklubbegøbmavn. <laughs> jeg kunne så tænke på, hvem er det overhovedet natklub mere, egentlig? <laughs> super. På yeah. <laughs> Men øh, i hvert fald, den ene har en større promille end den anden. Og imens vi to vi står og ægle bævler om den øh, dybere mening med livet, og spørger du mig, om jeg ikke skal lave et afsnit om stress i den her branche. Og så kom jeg til at tænke på, hvorfor synes du, at det var så vigtigt at tale om? Jeg tror, jeg har oplevet, at det er bare noget, som folk ikke rigtig snakker så meget om. Øh, og så tænkte jeg, hvad er bedre at tale rør end et podcast? Helt <laughs> seriøst. Øh, men også det der med netop at få, få en samtale omkring det. Nu er der jo været meget op her det sidste års tid generelt med arbejdsforhold i registrationsbranchen, mm -hmm. så det er måske også et et fint tidspunkt at få gravet lidt, lidt dybere i det. Øh, og så tror jeg bare, jeg kunne da godt have brugt, dengang jeg fik stress i hvert fald, at der måske havde været noget mere gennemsigtighed omkring, hvordan det føltes, og hvad man kunne gøre. Øh, jeg synes, det var svært at på en eller anden måde selv skulle finde ud af det, eller sådan finde den opskrift frem. Hvad fanden, hvad fanden gør man så? Nu står jeg her. Ja, fordi at øh, du, at du er blevet ramt af stress, da du står i orkanens øje? Overhovedet ikke. Altså, som I, slet, slet ikke. Altså, det var faktisk en anden person, der endte med ligesom, at tage min, min telefon og ringe til min chef og sygemelde mig. Fordi at jeg, jeg tror, jeg er sådan lidt den evige optimist, der altid tænker, at det bliver nok bedre i morgen. Så jeg har altid, øh, altid haft den følelse af, at det skal nok gå det hele. Men øh, så lige pludselig så sidder man i, i sådan en bil, hvor der hverken er benzin eller olie eller noget som på. Det var lidt sådan, jeg følte det. Mm. Og det var egentlig først da den her person har ringet og meldt mig, at det går op for mig. Okay, har det faktisk, jeg har det faktisk ikke særlig godt. Men du oplevede ikke, at det var noget, folk snakkede om i restaurationsbranchen, det her med at blive ramt af stress? Overhovedet ikke. Jeg havde så heller ikke en chef, der ligesom tog fat i mig og sagde, hey, er du egentlig okay, selvom jeg måske i virkeligheden udviser nogle symptomer på, at jeg ikke var det. Jeg kan også godt forstå, at det kan måske være svært at se som arbejdsgiver. Det kan jeg sagtens, det kan jeg sagtens forestille mig. Hvad kunne det være for nogle symptomer, hun kunne have lagt mærke til? Yeah, ja, nu er jeg utrolig dårlig til at sige nej, for eksempel. Der føler jeg jo i hvert fald, at en leder har et eller andet ansvar for ikke at presse for mange ting ned over hovedet på sine medarbejdere. Og så øh, holdt jeg aldrig pauser. Selv når jeg blev tilbudt det, var jeg sådan, nej, nej, nej, jeg fortsætter bare her, det skal I slet ikke tænke på. Mm. Sidder og spiser øh, på en mælkekasse ude i køkkenet, hvis man er rigtig heldig, så kan man bruge en skraldespand som bord. <laughs> men er det, så ikke, er det ikke også dit ansvar at, så at sige nej? Altså Er det ikke sådan for en leder at vide det, hvis man ikke siger nej? 100 procent, men jeg tror, at hvis jeg, jeg gang havde haft noget mere info om stress, så havde det nok været nemmere. Nu havde jeg så heller ikke lige en ledelse på det tidspunkt, hvor jeg føler, at jeg ville kunne have sagt sådan noget til den person. Jeg var øh, fysisk og psykisk presset. Altså fysisk også i, at jeg blev simpelthen bedt om at gøre ting, hvor jeg fysisk... Altså jeg tror, hvis hvis arbejdstilsynet øh, kom forbi, så ville jeg have sagt, hvorfor står du med noget, der vejer 20 kilo i stræk arm overhovedet? Prøv at skubbe ind på en hylde. Altså det var sådan nogle ting, hvor at jeg bare følte mig presset til at gøre de her ting, hvis jeg ville beholde mit job, og så jo til en virkelig dårlig løn. Øh ikke jeg siger at det ville kunne retfærdiggøre det, hvis man fik en god løn men øh, ty... det kunne måske være en gulerod. Ja, 100%. Ja, det var pisk men uden guleroden. <laughs> Det er virkelig godt fedt at skrive det på. Men øh, jeg er sindssygt glad for, at I begge to har lyst til at været med i dag. Men øh, Anders, jeg er især glad for, at du er her. Fordi da Nikita gav mig ideen om at lave det her afsnit. vidste jeg selvfølgelig, at øh, Nikita skulle være med. Men jeg vidste også, at jeg ville have en mand med, og han måtte helst rigtig gerne være kok. Ja. Først og fremmest fordi at jeg altid gerne vil have så mange forskellige perspektiver med i det her program som overhovedet muligt, men mest af alt fordi at alle de mænd fra den branche jeg har snakket med øh, sagde selvfølgelig at øh, ja, ja der har der været stressende dage, men de var ikke gået ned med stress, og sådan er kulturen jo bare. Og jeg vil bare så gerne have en helt øh, klassisk, maskuline mandemand med, mm -hmm. øh, der også tur at være sårbar og ærlig, men også indrømme over for sig selv og vise andre, at det er okay at trække stikket og mærke efter. Og især i de her tider, hvor at vi endelig er begyndt at snakke om mænd og deres øh, psykiske velbefindende, og hvor svært I kan have det ved at snakke om følelser, synes jeg virkelig, at det vil øh, klæde programmet. Så er jeg er sindssygt glad for, at du også er her. Så hvornår er første gang, at du egentlig oplever, at du bliver ramt af stress? Altså, jeg oplever udfordringer fra dag et. Hvad er det for nogle udfordringer? Uh, der er, at jeg starter på den her uddannelse som 16-årig, og jeg er vanvittigt generet og introvert og usikker, og selvsikker den, ja, den er der sgu ikke rigtig. Og så oplever jeg jo, at når du står i køkkenet, blandt andre elever, du ved, at der er øjne på dig. Du skal lave noget for første gang, og det gør du hele tiden. Om man Altså, det er sådan en typisk social ting, men du vil jo gerne gøre det godt. Mm. Du vil ikke fejle, du vil ikke lave noget lort, du vil ikke have folk, de tænker de ting om dig. Nej, der er også noget popularitet i det, så altså, jo dygtigere du er, jo højere i hierarkiet kommer man jo også op, tænker jeg. Ja, og jeg, var, altså, jeg havde længe været fuldstændig forelsket i ideen om, at jeg skulle være kok og lære det her fag. Jeg havde ingen idé om, hvordan et kokkeliv, det føltes, men jeg havde læst alle bøgerne og alle bladene og... Altså, hvad kan man sige? Allerede sat for forventningerne alt for højt for mig selv. Altså, Hvorfor var du så forelsket i at være kok? Det var noget, jeg har tænkt sindssygt meget over. Og årsagen, den har faktisk været sådan lidt skiftende løbende. Nu, når jeg er på mit 34 år, og tænker tilbage, så tror jeg faktisk, at det var den identitet, jeg faktisk gerne ville have. Altså, ja, jeg var sindssygt imponeret over, det kokke kunden. kunne. Og jeg var, altså jeg kan huske, da jeg var lille og så, altså hvis man var ude at spise, der var et åbent køkken og du kigger ud i køkkenet, og du ser bare de her hænder, der bare, altså den der ballet, at de, altså de ved bare, hvad de skal. De ved, hvornår hænderne skal lande de steder, de ved, hvornår tingene skal tages af. Jeg var vildt imponeret over det, og jeg tænkte, det her, det vil jeg. Mm. Det vil jeg kunne, og det vil jeg kunne give videre. Altså, jeg har altid været mega forelsket i mad, og madlavning, og det og så skabe måltider for mennesker. Altså, du oplever det fra ja. dag et af, at det er et stressende erhverv, du har valgt at øh, begive dig ind i. Men hvornår er første gang, det ligesom rammer dig, at nu, øh, nu bliver du nok nødt til at trække stikket? Jeg kæmpede meget med det i min lærertid. Øh, altså, jeg, men jeg vidste jo ikke, det var stress. Jeg kunne bare mærke, at jeg, jeg pressede, presset. Jeg er mega nervøs over det her. Jeg, jeg, jeg kan ikke holde fri. Altså, det fylder for meget. Men øh, det var i slutningen af min elevtid, hvor jeg var udstationeret et øh, meget anerkendt sted. Øh, og der, jeg har læst de så mange bøger og bladet hørt fra så mange mennesker, og der, der får du altså røvfuld. Altså, oh. Der bliver du altså, der bliver du pisket, men det var også sådan et legendarisk sted. Ikke? Altså, ja. det var sådan meget, øhm, altså, der var så meget ærefrygt ind, indover. Øhm. Men jeg starter så der, og jeg er vanvittig nervøs, fordi jeg har læst så mange ting om de her. Samtidig så er det mange af mine forbilleder, de har stået i det her køkken og gør det stadig på det her tidspunkt. Men øh, jeg starter og bliver bare smidt ud i det her altså uden særlig meget vejledning, og jeg havde ikke rigtig kørt à la carte før. Og jeg får min egen station på dag et, og det er bare kør. Mm. <laughs> og det er jo dømt til at gå helt galt. Jeg skal også lige sige til dem, som måske ikke ved, hvad à la carte betyder, så er det sådan en helt klassisk restaurant, hvor du kan bestille en træret og smy, hvor du selv bestemmer, hvad det er, du gerne vil have. Ja, lige præcis. At, at gæsten sætter sig ind og får et kort, og så kan pege på noget, og bum, så er maskineriet i gang. Præcis. Og det er, også der, hvor det er typisk også den form for forretning, du forbinder med det altså mest pres. Men tempoet derude, det, det er så vildt, at jeg kan simpelthen ikke følge med, og jeg har mega meget ansvar. Altså jeg er et hjul i det her kæmpe maskineri, og jeg lærer hurtigt, at hvis jeg ikke leverer, så går det ud over de andre. Mm. At de får en dårligere dag, de får et dårligere liv på grund af mig. Altså det, det var sådan ret tunge ting at tage på sig. Og så arbejdstiderne, de var også, øh, de var også ret vilde. Altså jeg mødte kl. 9 om morgenen og gik som regel hjem ved tid om natten. Og så havde jeg to timers transport hver vej, så tre timer søvn mellem vagterne. Så øh, jeg mærkede ret hurtigt det der fysiske, at jamen, jeg fik ikke skabt noget mellemrum, Fordi at når jeg egentlig havde en fridag, så jamen, altså, der var der ikke mellemrum. Jeg var hele tiden i det der forberedelsesmode, fordi at, hvad kan jeg gøre for at komme så godt som muligt i gang med dagen i morgen? Ja. Så altså, skal jeg komme tidligere, skal jeg... Ja. Altså alt, der var ikke mellemrum. Altså, og det var stress, det, det oplevede du alle steder, i alle fag og i alle situationer. Men i det her fag, der, der tror jeg, det er svært at skabe de her mellemrum. Altså mm. lave en udkobling simpelthen, at du er hele tiden i en tilstand af forberedelse. Altså det er jo en, en, lidt en kamp, kamptilstand, ikke? Og jeg taber mig sindssygt hurtigt efter et par måneder, og jeg begynder at vågne med i hver morgen. Altså sådan... Hver morgen når jeg åbne øjnene, så, så triller det bare ud med blod. Øhm. Altså fordi du er stresset. Det, det går jeg ud fra. Ja. Altså, der, der var ikke noget på banen der. Nej. På det tidspunkt. Så det var. <laughs> så. Klart. <coughs> øhm. Har du symlært der er med stress? Ja. Hvor mange gange har, de, har du det? Fem gange. Fem gange. Hvornår ja. er første gang du gør det? Det der er 21 år, og i mit første job som udlært. Hvor lang tid har du nået at være udlært her? Et års tid. Og jeg endte, det er fordi, jeg er endt i sådan en lidt den situation, som øh, en køkkenchef kan man godt sige. Og jeg er jo mega uerfaren. Og altså, det er hele min liv, så der var jeg så usikker. Altså, det kræver, sgu, at altså, for at være en dygtig kok, så kræver det sgu noget selvtillid. Mm. Altså, Det er jo også fantastisk, at det giver enormt meget selvtillid at, at lave mad til folk. Øhm, men jeg synes, det var svært, også da, på det her tidspunkt. Men jeg kan huske de første øh, 3-4 uger, der jeg startede, der, jamen, der, der arbejdede jeg 90 timer om ugen. Og øh, det, det synes jeg, det var pisshårdt Jeg havde jo også taget den der ideal på mig, den, der, den gode kok, den dygtige kok, som kan alt, som brager igennem, ikke? Mm. Og som bare siger ja til det hele, og bare, altså jo mere, jo bedre, jo hårdere, jo bedre, men det fungerede overhovedet, ikke? Du siger jo, at øh, der, der var noget selvtillid i det her med, at du kunne få lov til at blive kok øh, og være det, og... Ja at lave noget lækkert med, og der ligesom var en forelskelse i det. Mm -hmm. Men føler du, at der er nogle af de kolleger eller ledere, du har arbejdet sammen med, som har hjulpet dig med at bygge den her selvsidlede op, eller har det været den anden vej rundt? Det yder mig med et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror faktisk mest, der har jeg været med til at bygge op. Og så er det mig selv, der har brugt mig ned, faktisk. For altså, sådan en typisk ting med at være for perfektionistisk. Altså simpelthen så er det som nederlag. Det er jo så... Inden blandt kokke at sige, at jeg er aldrig tilfreds. Mm. <laughs> og prøv at høre, det. Altså det er fandme han aldrig at være tilfreds. Det er hårdt i hvert fald. Ja, altså det jo, du kan jo sagtens være tilfreds og erkende, jeg kunne faktisk godt have gjort det bedre, men, og så se nogle andre lyspunkter. Ikke? Men man altid, er, det er det med, at man ikke må være tilfreds. Mm. Det, det er bare, jeg tænker bare, det der, du siger med, at du er dig selv, der har brudt dig ned, men det er vel også, altså fordi jeg kan godt genkende det der med, at man gerne vil presse igennem eller sådan, og, og være god men det er vel også, fordi der er et eller andet øh, nogle forventninger om, at det er det, man skal. Det kan godt være, at man ikke sidder til en jobsamtale for at vide. Hvis ikke du altid kommer, når vi ringer, så er du fyret. Men det, men det har jeg i hvert fald altid følt. Ja, der er ligesom nogle uskrevne regler. Mm -hmm. Jeg kan især, som Anders, som du siger, genkende til, at man jo langt hen ad vejen bare er en bræk for, at hele maskineriet kan køre rundt, så hvis jeg ikke kunne blive ved med at påtænke mig, at de har ekstra arbejdsopgaver, kan du ikke øh, hjælpe os med det, eller kan du ikke gøre det, eller et eller andet, så følte jeg mig konstant tvunget til at sige ja, for jeg vidste godt, at hvis jeg sagde nej til den arbejdsopgave, så ville jeg bare pålægge mine kollegaer den ekstra arbejdsopgave, eller så for, at deres korthus ligesom faldt sammen. Ja, sådan, også, det, også det. Ja. Jeg tror også, var der er sådan en glorificering af de folk, der så altid står på spring, jo ikke? Eller ligesom altid ja. siger ja. Da jeg skulle tænke tilbage på min tid i branchen og prøve at se, om jeg kunne huske en historie, hvor jeg virkelig var blevet ramt af stress, havde jeg faktisk lidt svært ved at finde en. Jeg kan sagtens huske, at der var aftener, hvor der virkelig var tryk på, og man løb stærkt, men jeg kan ikke skille de aftener fra hinanden. For mig er det bare et stort samsur af, hvordan branchen egentlig var. Og så kom jeg til at tænke på, at er det fordi, at jeg... Aldrig har været ramt af stress, eller er det fordi, at jeg var så stresset hele tiden, at jeg ikke kunne mærke det, eller huske, hvordan det var ikke at være stresset? Men øhm, da jeg snakker med dine kidser omkring, at vi skal lave det her afsnit og jeg siger, at jeg ikke rigtig mindes, at jeg på den måde har været ramt, øh, spørger du mig, om jeg også har haft dage, hvor jeg havde tænkt, hvordan man slap for at komme på arbejde. Og ikke på den der, folk, jeg har tømmermænd-agtig måde. Jeg magter ikke lige at være på arbejde Ej, i dag. lidt mere alvorligt. <laughs> lige præcis, men, men planlagt, hvordan man kunne slippe. Og der øh, rammer du bare hovedet lige på sømmet jeg husker tydeligt, hvor mange gange jeg tænkte, hvis jeg nu falder ned af mine trapper i opgangen, yes. så brækker jeg jo benet, og så kan jeg jo ikke komme på arbejde de næste par uger. Eller hvis jeg nu styrter på cykel på vej på arbejde, så får jeg jo en hjernerystelse, og så kan jeg jo så heller ikke arbejde den næste måned. Og Anders, du peger på dig selv. Har du også tænkt det? Jo, jeg har en historie, jeg kan ikke ja. knytte til det. kom. Det er senere i min karriere, det her. Og det, det er sådan en ting, jeg den har jeg ikke delt med særlig mange. Mm. Øhm <clears throat> altså, hvad kan man sige, mit pres i det her fag, det, jeg vil ikke sige, at det var det, der udviklede det altså, til et misbrug, men altså, det, det, det skubbede mig skud over kanten. Ikke? Så på det her tidspunkt, der er jeg altså, i det her misbrug, og det er, det er sådan ret hardcore, og jeg har sat mig i et job, som er meget krævende, synes jeg, øh, og det er nyt, og det er med meget dygtige folk. Jeg skal bare lige have noget misbrug, så er det stoffer, vi tænker på Det er her. stoffer, ja. ja. Eller alle stimulanser, der var tilgængelige. Ikke? Så alkohol. Ja. Og lige præcis. Og øhm, der er lige startet på det her job, og øh, der har jeg en vagt, hvor jeg, altså, jeg får virkelig en røvtur. Altså, det, øh, det er virkelig mange skideballer, det er enormt stressende. Og, øh, hvad sker altså, der? Jamen, det, øh, hvad kan man sige? at Det var altså, det var et nyt sted, og det var i det her stadie, hvor du ligesom skulle bevise dit værd. Og jeg tror ikke, jeg ville kunne klare det nederlag, altså at blive afvist eller sådan noget. Det var virkelig vigtigt for mig og de folk, jeg kender Og jeg beviste, at jeg godt kunne, for jeg var faktisk stadig i tvivl om det, selvom jeg havde været udlært i en del år faktisk. Men oven på den her dag, der altså, kommer jeg hjem ved klokken... Jeg er fri klokken et eller sådan noget om natten, og skal møde igen klokken 9 og jeg skal bare have et break. Altså, jeg skal, jeg skal være ovenpå. Jeg skal have det her mellemrum. Mm. Og det gør jeg jo, altså, fordi jeg er så presset. Altså, I den her periode, jo mere presset er, jo mere indtager Så jeg tager hjem og, og fucker mig helt op, hele natten, og sover ikke. Øhm, og det var, altså, jeg var virkelig dårlig forfatning. Altså, jeg var overhovedet ikke i stand til at arbejde. Men sygemældningen var ikke en mulighed. Overhovedet. Og øh, jeg vil lige sige, altså, der er total på loftet den her morgen, hvor jeg skal afsted. Og jeg aner faktisk ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg cykler mod mit arbejde, og det er sådan en øh, virkelig luen sommerdag, altså sådan lørdag. Og... Ja, det er sådan, lidt, det er sådan en feriestemning. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige kan huske dem, men og jeg kommer bare tættere og tættere på den her arbejdsplads, og jeg, jeg aner bare ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg altså, overvejer, skal jeg bare smide kortene på bordet og sige, at jeg er helt blæst. Jeg ja, er helt stigt. Ja. Ja, øhm... yeah, well done. <laughs> men det, der sker, det er, at meget tæt på min arbejdsplads, så, øh, så cykler jeg jo bare, og så, så lukker jeg øjnene og giver slip. Nej. Jo. Altså, så prøv at slappe af alle mine muskler. Jeg kan godt mærke, at mit hoved rammer af men altså, så er det jo bare sort, ikke? Ja. Så altså, jeg vågner ved, at der er en fyr, der sådan rusker i mig, og min køkkenchef, der også er ved at møde. Han, han er der også, og, og altså end din ambulance, ikke? Altså, det fik de tilkaldt, der fik en hjernrystelse, og det er jo ikke... Altså, det, det vil være så mange år siden nu, at den, den kan sgu godt komme ud, at det var det, var, det, var det der skete, ikke? Men det er jo også skræmmende, at... Altså, altså, det er jo et dårligt stil at fuckse op, og du ikke kan tage på arbejde, men sygemelding er ikke en, en mulighed. Altså, det er det bare ikke, fordi, Men hvorfor er det, at det ikke er en mulighed at sygemelde sig? Men så skal Nu bruger jeg et ord, jeg har hørt tidligere i programmet. Ja. socialkonto. konto tror jeg. Jeg vil hæve et for stort beløb på den sociale konto. Altså jeg vil være oh, ude det i kulden. Jeg ja, vil øh... ja, ja. fordi der var så nyt det her sted ja. og du holdet jeg var ikke menen. helt sat, så du ved folk skulle simpelthen lidt bevise deres værd for inden i alle, alle de der ting, ikke? Og jeg tænkte at jeg jeg er ude i kulden. Jeg var jeg var forbillede kan man godt sige, ikke? At anerkendelsen, den var altså, den skulle jeg bare have. Ja, den var vigtig end, end din overlevelse, altså at sige. Lige præcis. Men ja, så du ja. ved, det kredde, altså, så fik jeg også et par sygedage. Jeg fik et mellemrum, ikke? Ja ja. Det brugte jeg bare på at få mig endnu mere op, fordi at, at jeg var presset. Altså, det var mega stressende mm. at tænke, hvor står jeg overhovedet i det her? Ikke? Jeg tror, det der... Altså det, det kender jeg da også. Det vil sige, jeg tror, at 99 af mine kolleger er enige i, at hvis man har haft en rigtig presset dag, så kan man godt nogle gange bare have lyst til bare at hamre 10 bar, bare bunde dem og så tage i byen. Mm. Det er jo super destruktivt i virkeligheden. Jeg har... Øh, jeg har engang altså, bundet et glas vin med i service, altså inde i barn. Jeg yeah. var bare sådan, fuck det hele, nu, nu kan jeg ikke mere. Jeg tager det her glas, bunder det. Øh, og så må vi jo fortsætte, Jeg sad lige og googlede lidt, at vi skulle lave det her afsnit og prøve at finde ud af, om, om der var nogle, ja, man, nogle statistikker eller artikler, om jeg kunne finde et eller andet omkring det her øh, stress i recessionsbranchen. Og jeg tror ikke, at det, er nogen, at det er noget nyt, vi bringer på bordet, at der... Det er en branche, der er endnu mange øh, hjælpemidler af form af stimulanter for at overleve den her branche, desværre. Øhm, I 2017 fandt den britiske fagforening Unite frem til, at 41 procent af de ansatte tog øh, i gåsetegn andre stimulerende stoffer end alkohol for at komme igennem arbejdsdagen. Øhm, jeg tror egentlig langt ad vejen, at de tal også godt kunne passe i Danmark. Jeg tror i hvert fald ikke, at vi er langt fra, at der er lige så mange procentdeler, der gør det i restaurationsbranchen. Men burde kokkene ude i køkkenet, som tager kokain i sin pause, blive fyret for faktisk at tage præstationsfremmende stoffer? Han, altså, man prøver jo bare at gøre sit arbejde. Altså, nu ved jeg godt, Anders, at du siger, at du gør det for at få et break, men jeg ved jo også, at der er mange, der har taget de her stoffer for netop og sådan at kunne keep op med det her stress, der er i den her branche. Anders, virkelig voldsom historie. Så kommer jeg med rigtig sådan her, hey, det har jeg ja. overvejet, og så kommer du bare og taler og topper den. Det er jo så vildt, fordi det var også det, da jeg netop sagde det til dig, Anne, at du bare var sådan, wow, jeg har haft på præcis samme måde. Ja. Og sådan, jeg har dog aldrig, jeg har aldrig nået så langt, at jeg gjorde det, men jeg var, jeg var tæt på, vil jeg sige. <laughs> øh, hvilket også netop var, altså det, jeg tror egentlig først, det var da jeg sagde det højt til nogen, at der var nogle andre, der var sådan, det er, jo helt, det er jo helt fucked. Det kan du jo ikke, hvor jeg var sådan, hvad mener du? Det er da meget normalt. Jeg kunne ikke selv se, hvor sindssygt det var, før end at der ligesom var nogen, der sagde, ho, ho stop dans, og vi så ligesom listede op alle de ting. Så havde jeg måske også lidt trykken for brystet, og så spiste jeg dårligt, og så sov jeg for alt for meget, eller alt for lidt, eller alle de her ting, der ligesom kom frem i virkeligheden, ikke? Hmm. men som sådan er kommet snigende som en tyv om natten, nærmest føler jeg. Altså det var ikke sådan fra den ene dag til den anden. Bang! Så var det bare, mm -mm. så havde man det dårligt. Det kom virkelig snigende. Men jeg tror også, at det er derfor, at jeg i hvert fald har haft svært ved at finde ud af, at jeg har været ramt af stress, fordi det ikke var sådan, at du gik i seng, og så vågnede du op, og så var den der. Ja, ja. Det er ikke ligesom at få influenza. Nej, lige præcis. Sådan, Nikita, du forklarede mig som et ret godt udtryk, der hedder sådan, ligesom at koge en frø. Nå ja. at, at, <laughs> Kan du ikke lige prøve at forklare det? Ja, men det var, fordi jeg startede jo øh, en lille forhistorie, og jeg har en far, som er meget, meget syg med stress, øh, og han har været det i 10 år. Så det var meget vigtigt for mig med det samme at gøre noget, og øh, prøve ligesom at få løst problemet, eller hvad man skal sige. Og jeg startede til psykolog meget hurtigt, og øh, var meget frustreret hos psykologen over netop det her med, hvorfor havde jeg ikke set den komme? Fordi jeg føler mig som et menneske, som er ret opmærksom på mig selv og mine egne følelser, og som også altid har været god til at bearbejde følelser og ligesom være i det, og har ikke haft problemer med at snakke om ting. Så jeg var sådan, hvordan har jeg ikke set det her komme kom snigende. Og psykologen sagde, at man skulle forestille sig, at man tog en, en frø og puttede den ned i en gryde med koldt vand, og så tændte. Og så vil frøen først opdage det, når det var for sent. Kontra, hvis du tager en frø og plopper ned i kogende vand, mm. så vil den prøve at, øh, at springe op. Det, øh, at det simpelthen, øh, er simpelthen ikke noget, man opdager, og det er helt normalt. Hvorfor tror I, der er så meget stress i den her branche? Altså, nu, nu taler jeg fra køkkenets side mm. af. Og jeg har egentlig svært ved at forestille mig, hvordan det skulle være anderledes med den eksekvering, der foregår. At du har det her køkken, som er et instrument med altså sådan en vild energiudledning forskellige steder. Du har de her råvarer, som er det bløde ting, det sårbare ting. Og så er kunsten jo, at de her gæster, der kommer på forskellige tidspunkter bestiller for forskellige ting, at, at så skal det klappe. Altså tingene skal lande på tallerkenerne på de rigtige tidspunkter. Og du, du er jo en del af det her maskineri. Så folk, de er så afhængige af, at du gør det, du skal. Mm. Og, du, og hurtigt også. Ja, du gør det hurtigt. Ja, alt er jo på tid, kan man jo sige. 100 procent. jeg har svært ved at forestille mig altså selvfølgelig, altså det, det her med at skabe de her måltider, og tingene skal lande på tallerkenerne, altså de forhold, at, at det skabes under, det, det har jeg svært ved at forestille mig, hvordan Altså, fordi det er jo noget, altså det her nu, det foregår, og øhm, der sidder jo gæster, der har glædet sig til den her aften længe, længe, længe, og sidder og venter på det her. Nu er bongen i køkkenet, ikke? Nu, nu, nu er den hos dig. Og det, det er jo noget med forventninger, og det er deadlines, og du skal hele tiden omstrukturere dit hoved, og det er jo sådan en, en stressende fornemmelse, og det, og det er jo egentlig også okay, synes jeg, det er en spændende udfordring, og det har jeg også lært meget af, at man arbejder under det her. Men det er hårdt at gøre 90 timer om ugen. Jamen, det er igen, det, det, når, det er mellemrum, når du er i den der tilstand hele tiden det til det den dårlige kemi begynder at opstå, og din krop begynder at ændre sig, og du begynder altså, blive compost, og, altså, at blive <laughs> kompost. Det var et per perfekt udtryk. Så kan man <laughs> ligge dernede og langsomt blive til jord. Lige præcis. Lige præcis. Altså, du bliver faktisk afhængig af det her adrenalin. Du bliver afhængig mm -hmm. af den her stress. Og når du går ind i det her mode igen, nu er du på. Mine udfordringer, det var, når jeg havde fri. At, at jeg skulle kapere de her ting og prøve at komme ovenpå. Og så, øh... Men er det så ikke lidt arbejdspladsens skyld, hvis de ikke hjælper dig med at give nogle redskaber til at, at håndtere det her? Og jeg tænker også, at det er jo dem, som er katalysatoren på det. Altså grunden til, at du, du tager hjem og bliver stresset, er jo fordi, at det der sker på arbejdet. Som sådan en ung fyr, der tænker jeg i går, jeg tænkte, det var sådan, det var. Og det er det, jeg må yeah. rette ind under efter. Ja, Rett ind efter. Men det jeg tænker også, har noget med at gøre den her identitet og sådan romantisering, du har lavet af, det at være kok. Fuldstændig, ja. Fuldstændig det, der skete. Altså, jeg har jo kæmpet alle år. Alle 18 år, synes jeg, det har været svært det her. Men samtidig har jeg været så pisseforelsket i at, at gøre de her ting. Men det, det, det blev en udfordring, altså, når du ikke fik skabt de her mellemråder. Hmm. Altså, jeg har også haft perioder, hvor at det har været altså, som en drøm. Altså, man levede ud. Altså, virkelig, man levede drømmen og øh, rykkede frem i bussen i køkkenet og blev til nogen. Og, altså, lige pludselig mængdede sig med nogen, man havde sat op til at læse de bladene og fik deres anerkendelse. Hvordan kan man slippe det igen? Altså, der er jo nogen, der gør det her, og de gør det i overvis, og jeg er dybt imponeret over de her mennesker, som jeg vil kalde en ildsjæl. Og jeg har jo altid selv tænkt, at jeg er også en ildsjæl. Jeg skal... Altså, jeg tror, min personlighed, den matchede ikke rigtig de krav, der egentlig faktisk er i branchen. Så lad... Men det var det, der holdt mig fast i det. Altså, jeg ville nå til et eller andet punkt, hvor at... At der var nogen, der sagde, at de synes, at jeg var dygtig. Mm. Altså, så, var jeg... så ville jeg føle, at nu er jeg lykkes. Men Nikita, tror du egentlig, ja. at det her arbejde er mest psykisk eller fysisk stressende? Fordi at Anders, når du fortæller om de her ting, så synes jeg jo egentlig mest, at det lyder psykisk øh, Jeg tror, det er en kombination, men øhm, jeg tror også lidt i forlængelse af det, du lige sagde, Anna. Så det er også vigtigt at skældne, for det gør jeg i hvert fald selv mellem den gode og den dårlige stress. Fordi jeg kan også godt synes, at det at køre service er fedt, altså stressende på en, fed, på en fed måde. Det giver noget adrenalin, og det er nice, når alting klapper, hvis man har set uh, The Bear, så har man måske... Uh, og kender, Disney Plus? Ja, og ikke kender så meget til restationsbranchen, så er det sådan, det er en meget godt eksempel på det der med, hvornår det kan gå rigtig skidt, og hvornår det kan være rigtig fedt. Øhm, og, og for mig er det, jeg tror, det er en kombi. Øhm, i, jeg tror, du sagde noget tidligere med, at man er en sådan konstant øh, mindset af, af forberedelse. Og det kender jeg da også. Altså, er, er vi nok bemanding på arbejde? Er der tre sygemeldinger? Har vi de ting, vi ligesom skal... Så selv øh, om morgenen, selvom jeg lang tid, jeg er mødt på arbejde, har jeg været på arbejde mentalt. Jeg mm. tror jeg har været det hårdeste for mig, øh, men det er jo også fysisk hårdt. Jeg tror, at det krødder med, at man går 15, måske 20.000 skridt, hvis du øh, har en travlt fredag lørdag, med at du ikke holder nogen pause, eller hvis du gør, så sidder man på en kasse ude i køkkenet i deep-throater, en ægemad eller hvad, hvad ved jeg, for at spise den så hurtigt som muligt, så man kan komme tilbage ind e og køre servicing, fordi der sidder nogle gæster og venter, og det er ligeglade med, om dine ben er faldet af, og hvad er det, du har fået et bongsbyd igennem hånden, eller hvad, hvad, der nu? <laughs> hvad der nu kan være sket. Ja. De skal have den bøf. De ja. skal bare have den clutch sandwich, ja. og bongsbydet, ja. ikke på mig, men ja. jeg, har øh, jeg har hørt om en i den øh, store koncern øh, jeg har været i som havde en kok som havde fået et bonkspyd igennem hånden lige sådan der mellem tømmel og pege i det bløde der. Jeg så faktisk også et billede forleden på en Instagram profil der poster sådan øh, hospitality industry memes og sådan noget en, der havde med en der havde et bonkspyd fysisk igennem hånden. Skal vi ikke lige slå fast hvad er et bonkspyd for Nå, ja. det lyder virkelig <laughs> som en, altså. <laughs> har puler. Øh, ja, med bonkspud, det er sådan en lille, lille metalspyd, jeg vil skyde på. Den er en 10-15 cm. Ja, jeg tror Hvis ned. man måske har været så på man, øh, ja. posthuset eller et eller andet, så når oh, ja. man trækker et nummer der, yes, så det. kan man også nogle gange øh, Så spyd. man lige på. Ja, ja, præcis. Dem skal man spå. De er meget, meget skarpe. Ja, hvis man er stresset, så er det måske ikke lige der, man tænker, at man skal være øh, perfektionistisk omkring, hvordan man lige spyder en fucking klam bong. Nej, og måske er det jo en ret god pointe, det der med, at hvis man er stresset, det har jeg der også en tendens til, så arbejder man jo sjovt nok måske lidt hurtigere og lidt mere uhensigtsmæssigt, eller måske så får man gjort ting på en måde, som ikke er hensigtsmæssigt fysisk. Men, øhm, men ja, tilbage til dit spørgsmål. Jeg synes, det er primært psykisk. Mm. Det er det, jeg har oplevet. Og er det, fordi man hele tiden bliver målt og vejet, og man hele tiden skal forberede, hvad der skal ske i næste dag, næste uge, næste måned? 100 procent. Altså, jeg havde en dårlig, dårlig periode i mit arbejdsliv, hvor at jeg, når jeg vågnede tidligt om morgenen, det første, jeg gjorde, det var at tage min telefon og tjekke min arbejdsmail. Mm. Og jeg lå altså stadig i sengen. Altså, jeg havde været ude tis, eller drikken, vand eller noget smeltet. Simpelthen af frygt for, at der var kommet dårlige feedbacks. Selvom jeg måske ikke engang havde været på arbejde dagen Fordi jeg vidste, at det var mit ansvar, og det ville, det ville blive kommunikeret videre til mig på en måde, som i hvert fald heller ikke for mig var særlig motiverende. Altså, jeg kan huske en gang, hvor vi har haft en virkelig, virkelig travl aften. Sådan en, øh, lige sådan start sommeren, dejligt vejr udenfor. Vi bliver lidt chokerede af walk -ins. der er åbenbart Metallica-koncert i parken. Det var vi ikke lige klar over. Øh, og det vælter ind med folk. Men kun lige sådan der i starten, for de skulle videre til koncertium. Det vælter ind med folk, og jeg har en helt ny tjener på en øh, prøvevagt, som det hed i gamle dage. Det siger man ikke lærer. Det længere, det længere ikke så pænt. Åbenbart. Hvad siger man så? Praktisk jobsamtale. Det er også fuldstændig meget op. <laughs> Ej, det er der hun, nætter, er, det. hun er inde, hun er skidesød, og hun gør det bedste, hun kan, og... Hun har så øh, blandt andet spurgt et bord, om de vil have dessert, selvom der var en anden tjener, der lige havde spurgt dem. Så nogle lidt, lidt fejl, men kommunikationsfejl, som i teorien ikke betød, at hun var en dårlig eller opmærksom tjener, men bare det var ukoordineret. Og jeg var på arbejde. Og, øh, og det har været en, en, en aften, hvor vi har tjent mange flere penge, end vi plejede, og vi har lavet tre gange så mange cocktails, som vi plejede på. Sådan. Det har været en, en hverdag, så vi var ikke rigtig forberedt på det her rush. Og så vågner jeg bare til en... en Feedback, som jeg vil, jeg vil kalde stedet omkring overmiddel det vil sige en, en fin feedback, mm. hvor der står, at personalet havde virket lidt lille smule forvirret, det nok havde været godt, hvis der havde været en restaurantchef på arbejde. Og jeg var jo på arbejde, så jeg får bare videresendt den her feedback mm. til min arbejdsmail fra min chef, hvor der står, hvor er det pinligt for dig, ej, at de skriver sådan noget, når nu du jo var der. Ikke noget konstruktivt, ikke noget med at spørge, hey, hvad skete der her, eller... Kan du lige forklare, hvorfor de skriver sådan, eller noget som helst overhovedet? Bare full on. Ej, var pinligt for dig. Så det har jo sådan skabt en eller anden form for frygt, tror jeg, i mig, at jeg ja. skulle være på hele tiden, også når jeg ikke var det. Ja. Og hele tiden. Jeg har altid været på telefonen. Totalt on call, always. Det er jeg ikke længere. Nu har jeg regler for den slags. Okay. Det er jeg det mindste glad for. Jeg. Ja, ja, man lærer noget. Der findes jo en masse Facebook-grupper. Jeg ved ikke, om I kender til dem. Det gør jeg sikkert sådan noget kokke og tjener. Hvor folk ligger alt muligt gøjl op derinde. Og der søger restauranter og chefer i nyerne tit personale til deres steder. Og der øh, skriver de tit, når de laver det her øh, jobopslag, sådan noget, skal kunne klare stress. Så nogle gange pakker de det måske lidt ind og skriver, at øh, var god til at håndtere pres og mange bolde i luften. Og det øh, kunne godt kunne være en del af en arbejdsplads, hvor der er gang i den. Øh, som bærer alle mulige synonymer for at sige, sådan, at du skal være klar til, at du bliver meget stresset, når du træder ind på den her arbejdsplads. -viss. Det vil jeg, jeg vil gerne lige erkende mig totalt skyldig i. Ja, fordi du er ret. Jeg, jeg er jo og jeg kan jo godt lide sådan noget som. Øh, kan du lide en forandringspræget hverdag? Eller, øh, eller har mange bare i luften, og nu sagde du noget, men jeg ja har tidligere. Og der var jeg bare at sige, der sad jeg også lige her overfølge mig lidt ramt. Men det er fordi, og jeg kan, godt, jeg kan godt se det fra dit perspektiv, men jeg tror, at det er, ja, der er jo også en hårfin balance mellem det der med også at udnytte folk, der så netop kan jeg sige ja tak til alt det her. Ja, men jeg vil jo også sige, at jeg synes jo, det er en rigtig måde at beskrive på, den her branche på, fordi det er jo sådan nogle typer, du skal have fat i. 100%. Men jeg sidder jo også og tænker, når de skriver det her på jobopslagene, at øh, I søger så nye medarbejdere, som øh, kan arbejde under stress, <laughs> øh, og man kan godt trives i et hektisk miljø, øh, nogen bedre end andre, men ingen har jo godt af at arbejde under stress, og der er jo lavet samtlige undersøgelser, som ikke bare har noget med restaurationsbranchen, gøre, men hvor man har lavet teste på at se, hvor produktivt og effektivt folk arbejder, når de er stresset, og alle tester siger bare, at det kan man ikke, fordi ja. der er ikke nogen, der kan øh, være konstant fokuseret. Så jeg sidder og tænker, hvordan kan man ændre, altså sådan, Anders, du sklamede det jo lidt før, at du tror, at det er mega svært at ændre den her stressende arbejdskultur, men, men hvordan kunne man gøre det, fordi at Nikita, uden kan kaste når bussen, og så gør jeg det så alligevel nu, <laughs> men er der ikke noget med det her med, når man laver de her jobopsager, så skal man ikke jeg synes jo allerede, at der er et problem, når man bliver nødt til at forklare ens øh, potentielle nye medarbejder. Du kommer til at være maktstresset, hvis du kommer hernede og arbejder. Ja. Altså, det er jeg bare vil sige... ærlig, er det ikke? Jo. Altså, hvorfor er, dårlig... altså dig, hvorfor er det en dårlig ting at skrive, at her vil du opleve hektiske situationer? Fordi jeg synes ikke, at en arbejdsplads på den måde skal være hektisk, at det gør øh, ud over øh, folks øh, psyke. Altså, jeg er enig i, at det ikke skal være hektisk på den måde, men jeg tror godt, at man kan... Altså jeg kan godt opleve en hektisk aften, men uden at øh, jeg føler, at det er gået ud over min psyke. Men det kommer meget an på de forventninger, og der ligesom ligger bagved, og, og hvor meget det er forventet, at man fx også er på arbejde, som vi talte om tidligere, at man har nogle færre arbejdsforhold, at man får lov til at holde en ordentlig pause, hvor man kan... Få ro i hovedet og få noget mad, uden at man føler, at man sådan skal kaste det ind i hovedet eller nærmest spise resterne af gæsternes tallerken på vej ud i, oh, i opvasken for overhovedet at få så meget som en slattenpomfrit. <laughs> og kæft, jeg lærte virkelig at elske kolde pomfritter. <laughs> så de ja, ja, de, ja, de bliver bedre, end de varme. <laughs> du kan lige putte lidt vaniljes på, du. du oh, ja, lidt lifehack her. Så er, den he så er den helt god. Det skal være varme, så. <laughs> okay, fair. <laughs> men det er man ikke altid jo. Men hvis I skal prøve at komme med et råd omkring, hvordan man kan komme det her stress til livs, altså, hvad, hvad kan man enten gøre som, som privatperson eller sådan, som øh, individ, øh, og hvad kunne arbejdspladsen gøre? Øh, jeg tror som privatperson. Igen, det er noget, jeg selv har lært og stadig øh, arbejder med. Man, øh, man er vel i udvikling hele livet. Mm -hmm. Det er sådan nogle ting, som at få nogle gode vaner øh, og lave, lave nogle regler for sig selv. Måske øh, sådan noget som at få sovet 8 timer om natten og måske træne. Nu lige, jeg er selv lige startet med at træne igen efter et helt år. Det er godt se det. Ja, ja. Thank you. <laughs> Æ, og øhm, spise noget ordentlig mad, og have noget mad i køleskabet, som man synes er nice. Det er sådan en ting, jeg har kæmpet med. Hvis jeg så ikke lige har haft noget, jeg synes var nice at spise, der var sundt, så bestilte jeg bare takeaway. Mm. Æ, fordi så, så var der da noget mad. Så jeg tror, det der med at få nogle ordentlige vaner, og så også, i hvert fald som leder, har det været vigtigt for mig at lave nogle regler, for hvornår jeg ligesom er tilgængelig, fordi jeg før i tiden har været tilgængelig konstant. Mm. Æm, hvor at nu er det sådan noget med, jamen man ringer kun, hvis det er altså, absolut livsnødvendigt. Og ellers så skal man skrive ind på vores øh, plan som vi bruger. Øhm, så det der med, at man ikke hele tiden er på arbejde, som er noget, jeg har lidt her, helt klart har kæmpet med før i tiden. Ja, jeg sidder og så tænker, hvis man har en arbejdsplads, hvor man konstant bliver nødt til at være til rådighed, så hmm, er det fordi, præcis. der er nogle andre brækker, der mangler. 100%. 100 procent. Altså jeg har været restaurantchef et sted, gigantisk restaurant, 3.000 gæster om eh øh, hvor at jeg var meget alene med det, og det skulle jeg ikke have været. 100 procent. Jeg tror også, at den forretning havde haft det bedre, hvis vi havde været flere ledere højt oppe, eller hvad man skal sige, som ligesom havde delt den post, men havde haft nogle flere mennesker at dele ansvaret ud på, og... Øh og på den måde ligesom få fordelt arbejdsbyrden i virkeligheden. Men det er jo lidt tilbage til sådan noget med dårlige arbejdsforhold, og lave lønninger, og der ikke er så mange penge og, mm. og flytte rundt med. Hvad tænker du, Anders? Men det er svært at drive forretning i den her branche det her fag, og man er tit mega, altså virkelig spændt hårdt for, og tit der skal du gå lidt der ekstra for at tjene pengene, fordi at du bliver jo altid mindet om, at ellers har du ikke et arbejde. Mm. Øhm, men problemet er jo også, at... Altså, at det er stadig mega tabu. syg tabu. Og, øh... og snakker om stress, tingene? Jamen, altså, jeg har hele tiden fået, eller hørt den der ting, de køkkener har været, at hvis du er stresset, så laver du det forkert, eller så ved du det ikke nok, eller øh, stress findes ikke, altså jeg, jeg tror også bare, at det er bare lidt en branche, der det stadig, desværre stadig meget er præget af, at man sådan leder igennem frygt, og måske ikke så meget motivation. Altså, man tror, man kan motivere folk, det gør dem bange nærmest, men at i virkeligheden, så tror jeg at de fleste mennesker bliver motiveret meget mere af at blive anerkendt. Eller som du også selv sagde, hvis køkkenshæben så lige havde givet dig en hey, godt gået, eller hvad, hvad der nu er blevet sagt, så levede du højt og længe på det. Ikke? Og det gør man jo. Mm. Men man, man vil jo gerne yde mere, hvis man får den anerkendelse. Ja, det tror jeg 100% du har ret i. Tror, jeg, jeg tror ikke, folk præsterer særlig godt, den de øh, arbejder under... Frygt? Nej, eller ikke. absolut ikke. Eller pres. Jeg har lige øh, for nylig været i en situation med øh, en kok, vi havde ansat, som øh, talte til folk på en, øh, jeg vil kalde lad os sige det på en pæn måde, meget uhensigtsmæssig måde. Mm. Og det affødte simpelthen, at folk var bange for at gå ud og spørge om noget i køkkenet. I så voldsom grad, Nej, jeg <laughs> i så voldsom grad at øh, jeg for eksempel havde en tjener, som på et tidspunkt kommer ud af køkkenet med en bakt mad, og i det hun er gået ud af køkkenet, så kan man bare se at går ned, og hun kigger på mig og hun siger Nikita, jeg kan ikke huske hvor det her mad skal hen, og jeg tør ikke at gå ud og spørge. Og det er jo fuldstændig sindssygt. Tænk at man ikke tør gå ud og sige, hey, hvor skal det her hen? Fordi hun var bange for at få et mødfald, ikke? Ja. Så jeg, så jeg også må, fordi vi på samme hold. Altså vi spiller jo sammen. Ja. Vi må ikke begynde ja, ja. at arbejde mod hinanden. <laughs> altså hvilket øh, jeg jeg synes det var nogle gange, når jeg samarbejdede med et køkken, og de netop røbte mig når jeg havde lavet en fejl, hvor jeg sådan der. Altså, the same team. Ja, og nu er jeg måske lige kommet til at lave selvmål, men så hjælp mig lige med at fucking har rettet op på det her lort for helvede. Men tænker I nogensinde over, hvorfor er han sådan der? Øh, ja, det gør jeg. Det gør den lidt nogle Jamen, gange altså, selv. Det er sådan jeg. virkelig? Ja, ja, ja. jeg kan godt nogle gange lidt selv synes, jeg er lidt irriterende faktisk. Jeg har det, jeg har det meget med at in intellektualisere, hvad siger man, andre menneskers følelser, mm. og hvorfor de ligesom er, som de er. Og øh, jeg er jo stor fortaler for, at man snakker om tingene, øh, og prøver at... Finde en fælles vej, men det er desværre ikke altid. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg har tænkt på, sådan, hvorfor er han sådan, sådan der, men... Altså, hvad har han på hans tallerken lige nu? Hvad er det, hvad har han på sine skuldre? Altså, det er ikke for at retfærdiggøre det, men det har fandme hjulpet mig meget mm -hmm. virkelig prøve at tænke, hvad er det, der foregår? Ja, og der tror jeg, at der bliver jeg fucking i. Fordi så bliver jeg sådan, okay, men jeg kan sagtens prøve at tænke det omkring en kok, men jeg føler aldrig, at jeg har oplevet, at der er en kok, der har tænkt det samme om mig... Altså, hvorfor fuckede hun op? Er det måske, fordi hun har for meget på sin tallerken? Okay. Ja. jeg tror også bare, for mig er der, jeg er sådan set enig i det, du siger, men for mig er der stor forskel på, hvis nu det er en person, der får gjort det her under service, som så kommer bagefter og siger, hey, sorry, jeg lige var lidt skarp, eller det må du undskylde, eller et eller andet, fint nok. Men når man så sådan en stikker af ud af hver gang man har opført sig som en idiot, så synes jeg, det begynder at blive lidt problematisk. Mm. Men det er mere, er det, er det hans ego. Er han prøver at beskytte. Eller, ja, ja. Hvad, sker der et eller andet? Altså, hvad er det der går galt? Ja, ved, det, når, når den her tjener henvender sig og spørger igen, for jeg har også set det tusindvis af gange, ja. at så, øh, så flyder baget over mm -hmm. altså, den her person, ikke? og så starter det her majsfilm og det, Jeg tror mere, det var min eget forsøg på at overleve, at jeg begyndte mm. at tænke sådan, og så, så jeg kunne indse, at det har ikke noget med mig at gøre. Ja, ja, 100%. Altså, jeg står det på udligningen, men, men det var en måde, hvorpå jeg kunne tage det mindre personligt. Altså, det ja. gør mindre ondt. coping-mekanism. Mm. Øhm, og det er også lidt paradoxalt, fordi... At, ja, ja, ja. Jamen, jeg tror også, at jeg bliver sådan... Ej, nu er jeg også bare øh, flabet. Men jeg tror også, at jeg bliver sådan, at jeg skal ikke være nogen koks-psykolog. <laughs> Eller, sådan, altså, altså jeg, sådan, jeg, Men, så, jeg... Selvfølgelig skal du ikke det. Nej, altså, altså jeg gider ikke at lave et, et psykologisk et tryghed for dig og være totalt boksepud, fordi at du dealer med et ego og en, og en, og en manglende anerkendelse nej, i, nej. i dit job. Altså, hvor det sådan, det må du selv lægge at rode med. Vi skal til at runde af nu. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I lige sluttede af med et eller andet boost til dem, der lytter med, eller sådan... Ej, oh, øh, cringe. Men... <laughs> øh, nej, men sådan, hvis I skal prøve at komme med en one-liner eller en two-liner omkring hvad folk skal huske på angående stress i restaurationsbranchen, hvad, hvad vil I så sige til dem? Jeg tror, at det er noget med at respektere sine egne grænser, og måske blive opmærksom på dem. Det, det var det, der var svært for mig. Hvordan gør man det? Jamen, det er jo det, men... Åh, øh, det ved jeg sgu så heller ikke lige... <laughs> Men det kan måske være, at nu har vi jo siddet og snakket øh, lidt om stress i dag, hvor vi har snakker om den her kogte frø, mm -hmm. at det kommer snigende. Så hvis vedkommende, der lytter med, kan genkende til nogle af de ting, vi har snakket om, hvor vi ikke noget at, at stoppe speederen, øh, inden at øh, ja, man kan slip på styret, da man cyklede. Klar. Æm, Helt klart. Og så tror jeg også, at der er en god pointe i, at man også søger hjælpen udefra. Jeg skulle aldrig skade at snakke med en psykolog. Altså, uanset om man tror, man er stresset eller ej. Nej, jeg så tjekke op på, om, om dit arbejde kan tilbyde et eller andet, om der er en, mm. en form for psykologisk Præcis, det var faktisk noget. det næste, jeg ville sige. Jeg øh, arbejder der ikke længere, men arbejdede på et tidspunkt et sted, hvor vi faktisk havde en helbredsforsikring. Mm. Det var der de færreste af vores medarbejdere, der vidste. Det var ikke god nok til at kommunikere ud om. Men hvor jeg selv for eksempel lige har fået hjælp til et uh, diagnoseforløb på et privat hospital. Boom. Som egentlig var noget, jeg startede, fordi jeg har en tendens til at brænde noget af tænkt. Det kunne da være, der var noget der. Ja. Og det har jeg jo faktisk fået finansieret man så måske, af hele den her øh, helbredsforsikring, som jeg selvfølgelig betaler nogle penge til, men stadigvæk intet i forhold til, hvad jeg ligesom, har fået retur. Helt sikkert. Så tjek op på, om dit arbejde kan hjælpe dig med nogen at snakke med? Ja. Altså den helt store gamechanger for mig, det var altså, både med hensyn til stress og misbrug og alt det lort, der følger med, og angst og depression og alle de der ting, men det var at sige det højt. Og det, det kan jo være sindssygt svært at gøre første gang. Jeg er blevet mega god til at sige de der ting højt. Og selvom det virker jo som et mega hårdt miljø og enormt kynisk og koldt, så har jeg faktisk også haft mine kollegaer med mig meget af vejen. Altså, jeg har været enormt åben. Og det er egentlig også kun, fordi jeg, jeg har turet det her. Altså, fordi jeg har haft nogle bånd med de her mennesker. Men jeg har opnået en enorm forståelse faktisk alligevel. Altså, så... Jeg var enormt bange for det, fordi der var jo ligesom hele den her tone. Men... Der skete faktisk nogle rigtig gode ting, da jeg begyndte at åbne op og sige, det føles sådan det her. Mm. Altså selvom der er rigtig mange af de der sygemeldinger, der er gået galt, og du er ind med at arbejde, selvom du har sygemeldt, og har taget telefonen fem gange om dagen, for at okay. ja, kunne guide nogen. Men det tog, også, det tog tid, men det der med at sige ting højt, det, det kan nogle, det kan nogle fant fantastiske ting. Fordi når du samtaler, så får du ligesom kastet de her problemer op, og de lander på nogle nogle andre hylder, hvor du måske har et bedre overblik. Så det vil jeg sige, det skal man øve sig i. Det kan måske også være en god måde at lære at sætte grænser på. Så hvis du har svært ved at sætte dem, så måske bare sige det højt foran nogen, og så kan de måske hjælpe dig med at finde, hvor de her grænser går. Sådan, okay, du oplever stress. Er det fordi, at der er for mange bolde i luften? Er det fordi, arbejdsdagene er for lange? Eller sådan, så kan man måske med en partner finde ud af, sådan, hvor, hvor er det, den misser eller glipper, eller hvad ja. er det, der bliver ikke mm. øh, springbrættet til at, at fuck det hele op. Ja, der er også øh, faktisk, der er sådan nogle online-tests, man kan tage. Ja. Hvor man kan tjekke, om der er en tendens for, at man er stresset. Selvfølgelig kan man ikke 100% sige noget fra en Hvor kan test, man gøre det hen? Det kan jeg så ikke lige huske, hvad hjemmesiden hedder, men man kan bare søge på stresstest. Altså, det er en dansk hjemmeside, hvor man skal svare på sådan noget okay, med, fedt. har du hovedpine? Har har har har ja, det <laughs> Sådan du ved, øh, hvordan er dine søvnvaner? Jeg sover fint, jeg sover dårligt, du ved. Sådan nogle ting, man skal svare på, ikke? Okay, og så tror jeg, og det er en ting, jeg ikke selv har gjort, men som jeg kunne forestille mig, jeg ville have haft godt af, dengang jeg, jeg havde stress, øh, og det ligesom var på sit højeste, at simpelthen skrive det ned. Fordi nogle gange, når man har det sort på hvidt foran, så man kan se, okay, men jeg, jeg har egentlig alle de her... Symptomer, som jeg måske ikke oplevede for et år siden, så det nogle gange virker det lidt mere real, eller sådan, det virker lidt mere ægte, at man kan se det. Mm. Jeg har i hvert fald haft en tendens til at gaslight mig selv lidt, tror jeg. Ah, så slemt var det heller ikke. Eller, du ved, hvor jeg tror, at hvis jeg havde siddet, siddet, sat mig ned og skrevet, så tror jeg, at jeg ville have opdaget, hvor slemt det så til lidt tidligere, end jeg gjorde for jeg har nok gået rundt i hvert fald et halvt år, hvor jeg har haft lyst til at køre ud for en bil på vej på arbejde. Så øh, til dig, der lytter med selv, lige meget om du tror, du har stress eller ikke har stress, jeg gå ind og tage testen alligevel, så kan vi jo se, hvad er det, og så måske være opmærksom på, at det ikke er Sejentolgi, der prøver at... de, de står nogle gange på spredning ja, med de deres der, <laughs> der konstaterer alle, at alle er deprimerede, de skal komme over til The Darks. <laughs> Men øh, du har lyttet til, når den sidste gæst er gået. Mit navn, det er Anne Lund, og husk du, på, æh, husk, du kan finde flere episoder i på Spirative 7-app, eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Tusind, tusind, tusind tak til Nikita og Anders for at i dets program og tusind tak til dig der lyttede. Det Vi to har det der at få du har fakken gjort det mand. det jeg en gang. Den ene den gangen. jeg der har jeg skudt lidt for meget med det der